Salamu ala Rasulim Allah Fala anihini wa ashabihi Oman vala Allah njëllën vala falandërojmë Lëhetën tëjtindim dhe faalë në kërkojmë Lësër nëjë përbërdojmë Lësonë të melejnë Allah njëllën vala Me tëjtimin e temave të këti të cikli që tëmi fëlluar Disa johë me herët Imi duke tëjtuar së mundje të zamrës Dhe tje kimi shëlluar në dhuta kimi më radhë Qëfarë sënujmë me këtos mundje përsa është avancuar dhe do më dozosh në punive që të trajtojmë tema të kësaj natyre. Ne pas që kemi kaluar në 2 javë të, domethënë edhe motra në një parathonje dhe hyrjen e këtij sonte do të filloj konkretisht duke mos zgjatur më tepër me hyrje. Do të filloj konkretisht me smundjen e parë që konsideroj është më rëndësitë të fillojmë me të. Filloj Padoshim se smundja e zemrës janë shumë të llojshme dhe me ndënirem për të duhet me fillu. Mirë po ata pse është fillu sonte me këtë, ka arësuje që do t'i qarej në shala në vijem. Doth t'la sonte me lene e lo gjëllevala ose do t'filej sonte me fol dhe sot këtë nevuj në shala në takimit arshme për një nga smundja më të rëzikshme dhe më shkatruese të zemrës, e që është një fako, dyftyrsia, smundja dyftyrsis, hipokrizis. E që për këtë, Korani ka folshon edhe për smundja si smundja, por edhe për të prekrut nga kjo smundja e kështu më ratë. Fëllim është të japë një përgjigje, një pjutje që e përmendë dhe të fillimë të fillojnë me këtë smundja. Të, ndërëzër, nuk është më rëndësi si kërse cika me qëfar fillojnë. Të ke fundit gjë smundja është më rëndësi dhe është më rëndësi për një më uqshuru për isaj. Për i gjëndë këtë pytja nuk është më rëndësi për me është më rëndësi për me është kërreshtin tonë e pse hoxha fillojnë me këtë temë sonte. Më rëndësi me kuptu që dojnë një pej Projekten e ti për përmërsimin e vetë vetës. Kështële do tjetë prioritarë dhe elementarë për të marrë me te njëtën e ti një musliman. Kurbi e fjole për smundjet e zemrë dhe problemet që pëngojnë përmërsimin e vetë vetës. Andaj duhet filuar me një fakum, për i qojnë një fak, kështu i tha Allah Gjallaj Gjerali Hu, edhepse na për e kuptim për fara qëllimit dyftyrsia, hipokrizia, kështumarat dhe këna me sëru dhe qëfar kuptimi ka këja për fillim sondër në këtim insha Allah me duke kërku në dimi në Allah Gjellë Gjellë Anhu për shkak se Allah u ka fillu me ta dhe më edrejt dhe më mirë është ta që Allah u ka fillu me ta kër Allah u te bare këve talën e Koran fillan kategorizimin e njerëzë i nda në tri kategori kërjesore dhe nësurën bekar e ki këtë kategorizim kështu nda njerëzit dhe e që i bë njerët më nda është raporti tyre me shpallin e Zutë Gjallëvale Allah u ka zbrit shpallje ka dërgu pegamber dhe njerëz janë poziru për balsaj shpallje në formë ndryshme disa janë poziru pozicionim të nënshtrimit por ulës dhe besimit këta ambesëmtarë. Dhe për ta Allahu ka fol në disa ajete në frymësues Bakar. Disa interpretura poznimi i tij është refuzues, mohues. Dhe këtyr Allahu ka kushtuar dy ajete. S'është rëndë më shumë për ta me holat. Dhe pozimi i tretës, poznimi i shtirjes, mashtrimit komendjes, lkundjes e që kjo është kategoria e infakut. Që Allah për ta ka fol në mëtej përse pësë më tepër se 15 ajete në vazdim apo këtu. Përllëm nga dy kategoritë e para. Dhe pas Allah filloi me ta për ta më fol në Kur'an tha fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Në zemër aty ka smundje. Do thotë, po fillojmë me fol për smundit e shoqënis. Kurani çdo po flet Për po filloj me folë për problemet e shushnis. Dhe para që Allah për po filloj me te është hipokrizia. Dhe pasë që Allah ka filloj me te me folë, për po filloj me dhe na me te me folë. E dyta është, përshkak se do të kemi rasë dhe dhe në tarëmën, insha Allah, me sërru dhe smuja tira të së zamrës, do të bindëm i vazhdimisht se një nga smuja të më të rëzikshme, më shkatrimtare për njerëzit në përëzjesht, kjo smunjën. Dhe në nën tjetër është smunjën më e fsheshtë dhe më problematike se për kjo smunjive tjera. Gjithashtu, aja që e bën këtim përëtar është e dhe pa dushim ata që janë të preku nga kjo smunjën janë me rëziku më të mamë nga se të tëtë edhe në aspekt në smundjeve organike dhe biologike kështë më rratë gjem që kategorizohet në smundjet dhe njerëzit dhe gjithashtu kategorizohet edhe ndikimi i smundjes të njëri dhe kasme që kanë ndikim fatal për njëri të madhë dhe kërkan një të rëndënim të me një herëshën të dëmëzdoshën, prioritar e ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mund të trajtohet nga dal pa nguti e kësaj morra. Ne shqikojmë këtë smundje, edhe si smundje, po da sindikim tek njeriu do të shojmë se është me ndikimin më të kaç, me ndikimin më thon më të rrezikshëm që ka mundësi mo prek një njeri nga ndonjë nga ndonjë smundje. Prandaj edhe nën kupton se duhet me më marrë me këtë smunje, seriosisht, dhe fillu me fillume të. Gjithashtu të nërëzra në e që e këmërëzime kuptu këto është të, uh, shumice e smunje të zemërë, si këna me më marrë me të në të arënë i shalla, do të vrejmë se degizohen nga këtë smunje, po ato e smunje që duhet me mërë dveçant me i të retu ato, me mërë në darazë, jo të përgjithshme nga se detajzimi është ajë që garantështë rrimen, jo përgjithsimi. Mirë po, në në shikim të por, në trajtim total të përgjithshëm, do të shumim se shumice e smundve të zamrës që, që regulloj system në njëriut, të të kuptuarit, të menduarit, të dhepruarit, pikrish burin nga kësë mundje. Dhe është, pa dëshim kësure, më morë me te, pasaj me, me dhegzimet. Dhe e gjithë që nga bën të shumë ta mështë marrë më shumë kënë këtë yurje, <coughs> që nga bën umar me umarë me prioritetë me këtë smundi është gjanë dhe jënë dhe rëtetit jonë. Gjithë mundë kjo smundi ka qenë e rëzikshme, e rëfëzua, ka qenë prezente. Nëse kjo smundi ka qenë prezente në kodë për i gamirit a lejë i sëzënë, dhe ka qenë një kategoria veçant e njërë, e prekur me këtë smoni, ata që faftasën për kurat e tjera. Mirë po, në basë të krahasimeve, analizave, më ndaj se nuk ka kohë kër njerëzë, muslimant, janë prek, ose janë të rizikuar më tepër nga këtë smoni se në këtë kohë për të. Në asë njëherë nuk kemi pasë rizikim nga dyftërsia dhe nuk ka pasë manifestim të sajnë jetë i përdiqme se kërsa që ka në kohë të sashmë. Kë i ka rësujet të vete, i ka se për për të vete që nga me i sërru pëse o kështu E po, si hyrje, kjo është realiteti Edhe kjo është të nga bënë që Me urgjensë dhe me prioritet me e trajtu këtë tim Në fillim të këti ciklit të sëmunjëve të zemrës E pasë që kemi të qartë këtë Tash më veç mund të hapëm e dhe rukë për të vazhdo më të utje me Detajzimin e këti përëllime dhe kësaj sëmunjë Ne, posa e përmendin fjallën, termin, nëcionin, dyftyrësi, menin nën kuptuat diqka, qka për drejme e thonë, në po. Nuk nën kuptuat një lejtë. A këtërimi, mos mekon vetja jote, me mshëvë diqka, diqka me shprejë, që është të të aludimit e fjallës, dyftyrësi të njerëzit tëmë. A është të edhe në fi, e, ka ku, kuptime dhe fetarë, Për para, Arabët nuk kanë ndi që kanë një fako. Si terme kanë nditë, po ju si të përremë shëshënur. Djetarët e kanë përmenë se Korani për herë të parë në këtë një të detajzuar me këto shërime, u atërëgojë njërëzë këtë smunjëve. Ka pasë për para të ajtime, po, të të detajzum, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shpallit e Koranin nga fjallat Allah Gjallahu Allah. Nëtë Korani e ka pasuru shtjegimin e këti nësuni, e ka pasuru shtjelimin e këti problemi. Pra ndaj, si pasasoj që djetarët e kam përmen një fak, ka dyftyrsia, ka shumë, dhe mon, përkufizime, mirë përndua që të thëmë një shkurt, i cilë e është publikimi publikimi dhe shfaqe e të mirës dhe fshejja të keqes do njeri ka dy anë dhe aj komunikan me anë e mirë me tjerët ndërsa mëshef për interesat caktuar e mëshef të keqen e kjo e keqen mund të merë emër të lojshën pasajtë, të li farë emër një kajamë Por kjo është vetit. Do ne bashkë këto gjetarë dhe kanë ka nda të ndënozën diftursin si diftursi si problem, si virus i cili e prek besimin dhe virusi i prek praktikën dhe edhe moralet e njerëzit. Padoshim se ai që është i parë që e prek besimin më rrezikshme nga se njeriu dhe kjo është ai që Zoti i jetë leuola e ka qortu më të madh dhe ka folur për të, nga se ka pas prezencë të kësaj dyftërsia ma tepër në kone pe e pejgamberit Alei Sëratu e Sëratu. Njerë, të zetët, në brendi nuk besojnë në allonjë në gjithë në gjithë në ljënë. Nuk e prajnë shpallin. Nuk besojnë në ashtë nuk besuar. Më hojnë. Mirë, për interesat të caktuara, të ndryshme, ata e shraqin besimin. Pra ne përshkak se kjivërës ka prejkë besimin, që ojtë dyftërsia në besimë. Dhe aj që ka kësi virusi, pa dyshëm se këvërës, e rënen besimin. On është dali për feje. Pandaj edhe, on ata që uh, e mëshefin mos besimin, mrena, e shtiren si besimton, nuk mund t'jem besimton, nga se besimi është përmes zemrës fillimisht, e pas taj përmes edhe gjuës dhe gjimtyrëve. Dhe i dyti është një fakua, po, dyftyrsia, në vepra. Njërë në njësës beson në langë gjele gjele luhu, nuk e kontestën vërtëcine shpalljes mirë po përshkak se ka probleme me epshin ka probleme me interesin a i shuret moralisht si pasoj e prekës nga kjyverës andaj pejgambezon i ka përmen në disa aditha disa prej cilësive të këture munafikeve që janë të prekur në këtë aspekt përshamur ka thonë idha hadethe këdëb kur fletë rënë Ed nuk do të bëhet çaj që, që flutche ran kur flat, është mosmësimtop, jo, është më katop. Mirë, po shprek nga është preq nga virusi i diftersisë. Ose idha tumina khar, ku ti beson diçka, prin bes Allah na ruaj. të mastron tra thon. Do të thon, ose idha khasa fajra. O menjëse çertësisë ndodmë me ran konflikt, mos vjetu, për çad konflikt, shpothan. Gjithë tha kufit i të kalën, këqyrë njërim për një mosfajtim tjetë me e shkatërru të talishtë. Të në probleme, probleme që kanë bëjnë me aspektin moral, me aspektin e praktikës, me aspektin e komunikimit, për nuk janë drejt për drejt të ndërlidhërën me besimin. E të është na në këtë shpjegim, cilin lejtë të 200 këna me shpjegu, për që ka na me folë? Nuk kam as pequr dyftësin ka aspekti i besimit. Kush është nga fe, kush nuk mund a fek, është është musliman më kamas. Jo, nuk do të thot për to. Nuk është tema jona kjo. Do të flas për dyftësin si smundje. Jo si jo si rregull që ka dispozita. Jo si ato. Nuk do të as nuk do të gjykoj, por do ta trajtoj kështu. Inshallah. Si në simptomet, si shfaqet, pëse shfaqet, si në dikën, si shërruat, si trejtuat, e kja është tema jonë. Nëjë nuk është për qëllim këtu me shpalë kërkanë, muna fekë ose me amnestu. Së është këtë tema jam, asë nuk gjykej për këtë qështë, e kërë dhëtë allonjën në gjeru. Po asë nuk është tema jime që me aftësu dikën këtu, që ajta është me koni aftë dhe me njoftë, muna fekët, jopën njëhen një fakon shika burë si i kje punët edhe meru me këtë qështëj. Kjo është punë e amëme. Kjo është rulli që du me lujtë në raport me këtë tema. Gjithë kiminohi me e një ufë një fakon që smunje, me gjithë ato që mjërët dhe pasajnë katot e kësaj me e të rektur vjetën tonë. Për ndaj edhe kjo është e që ka të bëj me smunjit e zemrës apë. Një fakut të në vëzë, vëzër është shumë degë, ka shumë qalsje. Në pikën bjusë du me të rejtu, në shëta në mërë pak kohën më të gjatë të dirhë që të në mërë, së është irrezikshmë, e dim gjithë së është irrezikshmë. Pëse në këtë kohë është me irrezikshme, shumë irrezikshmë se për para, dhe si manifestohet kënë një fakut, është, me nëj, pika kryesore e dërësit se unë taptum. të aptun. Të nërëdhëzërën se e marrum një fakun dhe simptomet e një fakut dhe e marrum kohën që përjetojmë dhe të shumë se kanë shumë gjërat të përbashta. Tash, cilla pëndikojnë tjetërë më te, përsa të rëndësishme mirë, po kanë shumë gjërat të përbashka ta. Cilë është problemi që e bën një fakun smunjët e zemrës arsia, dhe më, që dhe është arsia që e bën një smunjët e zemrës dhe ku që nërën probleme se kjo smunjë nga smunjët më të rëzikshme e parat e dhe është një faku bën që një faku bën që të stërmadohet ndikimi të jashtëmës duke anashkaluar të bërëndshme Formaliteti bëhet prioritarë, një jo realiteti. Njerëzit miren me mashtrime, t'jashtë me, një jo me realitete. E kjo e bënë një fokën të rëzikë shumë. Dhe kjo është koja formaliteteve, edukjeve, apo? Më i pranuar, më i paguar, nuk është aj që është në brande i ndërtuar, jo. Aj që është jashtë i ndërtuar. Për ndaj, shuëjmë sëtë për shambun, Lojmë, domethënë ëëë aktiviteti është të ndryshme që ushtieth me to ku ka njerëzve e që në esencë kur ju s'kan diçka me thon vlerë kualitative, s'ka kur gjë apo. Mir po ka, ka shkëncim, apo ka ka ka luks, ka pamje e kështu me radhë. Përëndaj, më të e për dhërëso dukja, bukuria dikujt, më sitë është në detale apo në të jashmën, bukuria pamjes, më paguar është, bukuria dukes, më pranuar është, se bukuria mendis dhe mendimit. Kjo është koha jonë. Përëndaj, kjo është koha këmë bjetën një fako, nga se ka triumfu formalitetin bëralitet. Ka triumfu, ka triumfu, dhe më thonë, zbukuria dhe storia i jashtë me, mbi stolit dhe zë bukri mbranëshme. Përënda e bënd këtë smunje sotë shumë të rezikshme, dhe kjo është aja që e bënd një faku në esensë problematike. Formaliteti, i zhveshme nga realiteti. Në që njeri që i përshamut është imoralshëm, përshindershëm, i kohija dhe më lvesh mirë, i kohija dhe më duk mirë, i kohija, po, se kjo ka pashku me së dytë bukurave. Shëtë këni që bukur ka litë për eganës në k Nirmel melus salih Një abdis salih Qëfar thë pejgambe sëllim? Tha, tha So pasuni e mirë është aja Kur është në dorë të robit të mirë Robit mirë I devatë shumë I pasër i sinqertë Në aspekt dhe brendë shumë Dhe Allah në aspekt një ashtëm I kamuncu edhe këtë mu duke i mirë dhe me bonë I pranushëm Këtë bashkim është shumë bukra Ose me një ditë të të, të pejgambe sëllim me dunja li erba ati nefar du, dunjaja është për katër dhe njerëzit dunjaja në katër dhe njerëzit kategoria më e lamë kuptim të pranimin kuptim të begatis është cëla njëriju që Allah gjellë ja në ureja ka dhonë dijen e dobishme dhe pasurin e mirë dhe ajme kët dije e përdoj pasurin kombini me mirë i minë shumë e brendshme dhe jashtë njërë kjo është me mirë atë allo Pra ndaj, formaliteti ka kuptim kur është ingjitu dhe ndërtuar në bji realitet. Mirë po, kur shkëputet, s'ka realitet, bosh, zbraz, s'ka asgjës, s'ka vlerë. Ka më ashtrim, kjo formalitet bëti rëzikshme. Dhe pas të këtu në bjetën një faku, kjo është ambientin një fakut të formaliteti. Pra ndaj, kjo e bënd të këtësmu e të rëzikshme. Dojt, teper, dërsta, në dot shumë më tepër person pas kujdes ndoshta s'an të kaluam na. S'an të kaluam. Të gjomitë të dozën kur kanë dhonë më pak më vlerësuar një herë e dijtum se sa kur kanë dhonë që më tepër, do të thonë më u glorifikoqmashtruesit edhe edhe edhe, edhe ata të shurrit moral se saqë glorifikojn kur ka çim ku ama. Kur asnjëra pa. Sa të parë më na mund mund të merr çmim në shtatë nora. Diku ju thënë realisht nuk përmundon tjetër pas antivlerave. Allë, skuasti pronë nuk ka pas antivlera, shturje morale, kaq për më vonë dhe mund të shpërbli edhe paguata japin shumë. Por them gatë që për më vlerë reale nuk çmohet, nuk shpërblihet. Andaj ky ky është koha në fakut. Ky është ambienti ku mbieton në faku, prandaj më kontroloj të kujdessh shumë. Më kontroloj të as të mos llet më prek nga këto smuni nga se në këto këto ambient virusat e dyftërsis shumë shumë aktive qarkullojnë dhe shumë fuqishëm bietojnë prandaj kjo e bën këtë më të rrezikshme gjithmonë vetëm në kohën tonë dhe kjo është simptom tregues i dyftërsis apo fokus në formalitet nduhje miete zhvije ato tolen nga kush Realiteti, nga qëllimet, nga sërimet fislike, e kështu më rap. E dyta që, përndaj edhe Allah Gjellora për aksoj, i tha për i gamberit Alehi së të zërën, nëse i ndëgjen duke fol, duke fol, folja që ka është, e jashtë me, e jashtë me, a ka më zënjëri umë me gjuh, me konë, shumë bujarë, e me zemër shumë kopratës, ka o mundësi a ka o mundësi me gjumë e qenë shumë i sinqartë e me zemër shumë mashtrusë ka o mundësi e tha pejkambin i s.a.s. Allah u gjellohi tha pejkambin i s.a.s. suri muna fikun një suri e tërë për muna fikat Allah u gjellohi tha pejkambin i s.a.s. nëse ti i ndë gjën të përqen fjolët t'u nëpër të mahnitit aq ki thurin fjolët bukur A që mirë flasim Nëse i shë të pëlqen duke atyre Ma të regullum Ma të ndreqim, nuk i gjen Mi përgjitha këtu Foremanitet Bërëndia Asgje, zbrastim, bëshlëk Ska vlera to Përndaj Këshkëputje e rezikshme Eksreme Mes të jashtëmës Dhe të brendshmës Këj konflikt ka që i rapt me së brendshënë të jashtëmës është një simptomi dyftërsisë dhe është ambjen i për shtatë sënku dyftërsia ambjetën. E dyta të nëzër është, mashtrimi dhe rëna në gjitha nivelletën, gjitha nivelletën. Gjithë mund ka pasë rëna dhe mashtrimi, gjithë mund. Mirë po atë të ndëzër, me ndojë Allah edhe në masë mirë, në basë të rrjedhane që një mundë me ndëzënë, mashtrimi që është në kone sësë më është për nime, ka te kalu gati që do kofijët. Në gjithë që ka mashtrooshe me. A këni pasare për vërëjmë, për gjejmë do onë, ndonë, mashtrimë në produkte, nuk përdim që ka për hajë. Apo mashtrim tesha, mashtrim do dhe cive, mashtrim politik, mashtrim msim, mashtrim një kësi, në shëndet, mashtrim një fe, gjithë shka, nja një është manipulojnë, mashtrojnë një amë në të vezë. E kjo është ambient të e të pashtasën për me mbjetu kësh një fakum e bën të rrezikshme kasunia. Prandaj kjo për shkak për shkak është e rrezikshme kasunia. Pse është e rëndësishme ndaj me fol për të? Për shkak se është shumë e rrezikshme. Pse është e rrezikshme? Pse ka shumë mashtrim të. Ka shumë rrënda, prek të gjitha kategoritë, të gjitha stresat, problemet e shpëtuara. Did not most nifoku. Do johiten dozën. Did not most nifoku. Dil me e largu njërim nga realiteti sa që njeri ju fillon me menu se ka mundësi edhe Allah me e mashtruat kështu Allah u foli përta në Koran yukhadi unë Allah walëdhina amanu vëma yekhdëruna ila anfusahum vëma ye shurru Allah u kërfëllet përta në filim sërëz Mekar përkësht ati ku po i shpalos Allah u vetit dhe dhesët ati në përta në përta në Gjohadi unë Allah Allahun ata sëdhën me e mashtru Allahun sikojnë me e gënyj Edhe ata që kanë besu që sëdhënë mjabu Edhe atyjnë Ata nuk mashtrujnë këtë të pas Vedë vetës atyjnë Shukar Anda njëri fillon me një mashtrim të jesht E gradualisht-graduesht Shkëndire në atë nivel Zotin e ti me e mashtru Dhe pikrisht Pse kësë mundje din me e vëllu dhe në këtë nivellë, dhe në kësë mundje me e shkatru, me e rënu moralisht në në dhe në këtë nivellë, sa që me fillu edhe në e mashtru zotë në ti, atër kjo pa dëshimë është një të reguas se sa është kjo së mundje rëzikshme Allah në ruaj të mu. E, po, e mashtru se për tjera të mu. Në kjoj mashtru më është i format të nërëme të nëzërë të mu. Që një e dhe në Allah me e mashtrua. Në doëm n Dëshiron që me e legjitimu Dëshiron me e legjitimu Një interes të ti Personal në emën të fes Aje ka buë njetë Ato me e bua të Mi përdu një legjitimitet Për me qecun dërgjegjën e ti Dhe për me pas arqyët të këtë njerëzit Dhe atëre Aktivizohet Në më thonë radarit ti Për me kërku se një qëfar mënyre do të aprezentante më smiri problemin e ti që dikush kështë me e legjitimohen. Andaj fillon me arsio ty me, fillon me ankesa, fillon me nxëra kësë më rangë, sa që nuk mbetet para ti që pëpytet, pas në që, jo, ti pas ka arsio, bënd të jaftur. Njeri ju gjukën me ti ashtëpër, a ashtë realisht kështu me këtë përgjitë që e ke marë, këpër dënë mama shuatu. Safton këtë mirë që po dove vet çka duhet të më marsu. Kë s'kon dur kur gjithapon. Nëse po dënomë më marsu vetveten, kjo është padyshim me çmenduri më e madhe. Meqet për djigje fletore që e ke marr, duke kërkuar leje të palegjitimuar që nuk takojnë. Para kutikë me ndonjë llogaritë që s'faton. Para lawtë manduan. Nëse Allahu sot jomul Qiyama ditën e gjykimit, pse e ke bëu këtë punë kështu? Pse ke përdoar këtë lehetse më kështu? I thushja, apë e këmë vetë filonin. A ke vetë filonin për këtë qështja, apër këtë apër? Edhe ditë një të njëri ju, të në tënë, Allah me e mashtruaf. Dhe Allah Gjallavala thot, O na khtimu ala afuakihim, Në uanbyllim gojrat. Jelen Allah goj njerën me qëllë, Falë, borë, arsëja, Pse e ki boj qështjim të, Pse e ki boj? Allah të men pëytje, Mu e ty. Dhe njerë i fillon me mashtru Allah, me tentu me mashtru Allah, me gojnë e ti. Allah o pasta i thot e ke kesh për dorë gojen, së për dhemi për dorë, i ambyllë gojen, o të ke limuna e i dihim, i flasin durë të allë, dora fletë allë, fletë këmba, fletë zemrë ati, fletë dërgjegjë ati, ka zonë siqëresht, e ka pas për një me këtë punë dërt, e ka pas për një me këtë përbler, e ka pas për një me këtë arsujë, apo e josh dash një legitimitet fetar dikon në vet dikon me dalë edhe me gënja kalars ato kushtojë tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem valla ky thaa tha, tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kujdesuni se ndodh dikush pe juve me armë u gjuqutë ona ka normë njerëz kam post kontekst të 2 مليار sura allah që më takon mu jam të takon mu ka normë u gjuqut normal tek pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe pejgamberi është njerëz a e ka pos shpaldjen në shumë aspektë, por më gjykime njerëz, ka gjyku jorelëherën, në bazës e që aji e ka pos të udhës, me atë di që e ka pëllohat gjallë u alatu. Edhe ka thënë pegamërës në ndodhës që vjen në dikush, elhanu huggëten min sahibihi, që e ka përshu, elhanu huggëten, Din me qëndis arsyën ma fërëse këndështore ti. Këjnë dratës din me volë, këjnë hakësh këtë tjetëri, të kës din me qënis, kës din me kaj, kës din mua në ku. A kë mjeshtër, mjeshtër i mashtrimi dhe i thurjes, thotë fë akëllë dhe i dhe unë e gjykoj për këtë që e ka qënis, nuk, nuk dhja e ka qënis, kënë e gjykoj me tjanë shtëmër dhe nëse ja kumdo këti në bibazën e përshka këto oratoris ja kumdo haku në vlawët vetë leta din se nuk ka morën gjithë tjetër post një hisën nga hisën e gjëhenimet ndonja merë hisën njëri ndonja merë këto merë fetfa, merë lehëci, me merë gjithë a kjerës, me ndonja e te Allah që ka ki me morë kë bën një faku në rëzikë vëzikë për që ta është i keqë për që ta është i keqë se bin me fut një, një mashtimet vazhdushme, duke më nukë se, e, mirë jam, mora. E këtani në ubefasur, so keqë mund, mi, mi dojnë punët e kandoj gjithë le ora. Përndaj është i rëzikëshëm. Përndaj është i rëzikëshëm. E sot kandoj lëllë i mlyra me gjithë një rëzotime, ka lëllë i burime të dhenës e përgjifetara. Lënë kamën si me gjithë nga priskajt të, të shtrëngimit dhe ekstremit, të ska i rëshimi dhe ekstremit. Dyska e ti kemi sot. Ska i shmërsh lehësime, pa asë një standard, pa asë një kriter, pa asë një die, pa asë një fakt, lehësime. I vetë një fakt që sot plët lehësojnë është, po ka njërëz nevoj. Kuro konë ku kjo fakt, kuro konë ku kjo argument, dhe në ekstremit tjetër, ska i shmërsh të rëgjime, asë se merë parasysh kohën, asë vendin, asë rëthë anësë se merë parasysh, dhe mesotare që elham nga aske nuk është nuk është inëgzistente po është e prënishme, në mesin tonë njërë është me zidhevë mirë për po nësjo se është i përfrim nga virusi i mashtrimit ka mundësi me me, me e shtërëngu kërë i vyjnë me e shtërëngu e ka mundësi me e shliru kërë i vyjnë me e shliru mirë po të kalon nuk delë përsa po e që është e letitëm përle alloha tha në sun jo me më tub lesërair ditake ametet një PM-ëre që kokë dita është façia sekreteve dalje në shëshën dërgjejës që kështu të kepos pimranat folkje që po të senisë por kjo e bën të rrezikshme që smundje do kjo e bën domthon pse do të më, më fol për të aptë tjetër vendosur është mbas on mashtrimet e gënjeshtës e paraqsoj formaliteti dhe ajo që përmana, e firmana e treta që e bënë kësë mund të rëzikshme dhe, dhe, dhe veçaniqë për kohën tonë është e, një faku të ndërë engulfat aktivitetin për rëndërim si kurse virutës a këtun e dëpsën të vë njëtëm të për një mund nukon shumë punëtor, aktiv, punën, angazhoj, e prejt një vërës dërëzot Ai adventi në punë uop, oh, sepse po më edutnë. Siqë e thaq, ajo nuk po më lëviz. Don. Gania di nuk ka smundje organike, për shembull apo në njerë. Nuk ka virus, apo damn di ku kërkon. S'ka vullnat, s'ka zgunat. Ka një demonazim tjetër moral. Apo ka monilaim të këç, s'ka fushë me punë apo. Është genu, s'ka fushë, nuk do më bësh, më prek gamirusë. Më më kont demonazim për arsye të çoma tjetër se si ka njerë e në aspekënë e dhimin dhe Allah gjëllë ura të këzamër atje, në faku godet, godet rëzishëm të epi qendra e, e vendimariës dhe e dopsënë të të bërën. Nuk ka vëndatë në më mirëmë. Andë Allah të thafër këta më në fika, o ida kamu ilës salati, kamu kusala. Kërë qënë më falë, menzi qënë më falë, kusala, dëmbela. Mendje librit dot, mendje thot mos me konjta njerëz ti do të, une nes, njerëz, të falë, sa folë, çfarë të thabë. Jo ora unë nes, për shkak njerëzve, për shkak turë çuata folsa bonë të tjera, s'çuojë më fol. Pse s'çuojë si më? Jo pse nuk e di se është mirë, ja mirë është. Ja e atë që ka obligim, am Allah ka ku sala, dambelat, dambelat. Prandaj kës mund të ndozë krosi godet mirë unë vetë te ti, kët mirë e bën çfarë ke thëse Pas taj kështu me vëplu dhe në raport me tjërës. Dekurajimi, demoralizimi i njerëzë për me bërë po putë mira, është nga ndikimin i fakut. E sot si, sot kemi kësë fatë kësitës a tonë. Një dhe me bërë mirë, ti e metë me bërë mirëa. Apo? Ti e metë me kuni drejtë. A i dloja, këtë dunja, subhanë Allah, subhanë Allah. Dir në atë nivellë, shumë shqetsu se vëllëma atëm. Për i ndihem sën, fëmine ti, mas mërë a drejtë, s'monësh të djo leham gjithë sotë? S'monësh të qimë? Që ishë mërë s'monësh? Abo? Dekurajim për me qenë stabil, demoralizim total, ju im kurajim, absolutisht. Dhe në ambjent dekurajus, një faku bjetan, rritët, abo? Pra ndaj munafikat, kështu bëjshin e lënë. Në luftën e të bukët, Pekamberi sa zënë i një thyrë njërë të më mobilizu, se unë rëziku shtetit. është nërmëll, këtëtari shtetit delë të mobilizohen miletën. A miletën i në rëzikë, duhet të më mobilizu edhe me ecë, kështu pekamber të mobilizaj. Për me shkume, mi dalë e miku të begi lërgë për para tje, mos me li më marë medinë, se rëzikoj medinë Dhe përgjëmë mërësëm inkurent të dhe njerët Dhejnë sahabët nuk, dhe është nga lukët e ralla që Kështu përgjëmë i kanëzitë sahabët Jepëni, e bëni Edhe ka qenë nga lukët e ralla Që janë mobilizuës sahabët me një muësit kësën këtë lukët të bërë Po e muvekri krejtë që ka pasi ka prorohën Othmanë i radhjallahu ta'alanu Tre qendeve, tre qendeve të stërmbush unë afurnizim krai thajë rasulullah në fëmijëllar. I kanishtë për Damask për tregti, e ka kthy, kanë kthënë se e gjeta dikon po paguon më shumë. I thonë, a dis sa që më fiton Damasku atje se tash është atje ku apo domun, atë kthenë se pejti dikun tjetër. Po paguon dikush më tepër. Allahu xhallahu alahu. E Omeri ardë me gjyspasonia, këçi çapo posta, tha pegon se ka lart po e spija, tha gjysnia rruga çapo ta lart gjysnia apo në tjetër. E boga ke kret, ata tër këç kush ka më shumë. Diri sa, diri sa të nëzër ka pasë, i ka, ka, ka pasë, s'ka pasë, kur gjëheq me dhonë, pasë, një grëshurme. Ka njerë, rasuja Allah, qëtoj i komë, dhvynë qëtoj, dikur rrugës i hanja pëtanë. Subhana Allah, tëmë. Këse ka qenë mobilizimë gjithë popullor për kontributë. E kjo kategori destruktive e shoshnisë, dekurajusë, qëka bëjshin këta? Këta rrishin anësh, edhe kur dikush bike shumë pasoni, kur... Kur, me thonë organi i diturisë kompetent, thotë këtë punë duhet me publiku ti skit qabon gollit pas të i përshyfaci që ti sekenisë të ka thonë në kushë, tashë bën me publiku punë në përshyme dhe përgjëme të më nuk e thaë sathve, ja, ja, tha, bini më shtëftë bini publikështë, në gjamii kushë që ka këbini më në fika të rëshinë qështë atyë thëshinë që këshë po bionë shumë me për njërëtë dhe më n kontestojshin sinceritetin e dhënjes. Ndikush bëke shumë. Si kurse të thash, kam pru shumë. Abderami Nauf i ka pru kese me aria, i ka dirë për, për. Afrika Nsa. E Afrika, që e kejt i ki, te edin që ka dhënë me të amë. Në të fërënë me ndryshme, sërë ka tema, tema te bukë, që ka tekme të ema të bukët ashtë për. Ata rrinë në Alash, edhe që pa pëshinë? Talëshin atëm. Talëshin, dekurajëshin njështë, që kërën, dekurajim dhe mërezinjëm. Kër dikush bëke pak, që, për që a bënë një matu, asë shumë nuk në qënë e asë pak, qëllime është dekorejime. Pasta i thonin, është në zëtë, vape ma dhe nuk shkohet, këni me dikë për rrugë. Diri së so a përmëna, shkika, diri që farë masë e ka arritë dekorejime. Qështë harak, për dinë këtë masë, njëri nga kokate e një fakut në atë koqëfarë, Nuk isha do për teje kërë, ja, unë e për teje më do kërë, unë e po mërë atje. A ma kam një problemë, unë atë, për që ta sënë po vijatë. E tësit është për linë në të, si polimit, unë e tha, kam problem shumë me gjinjinë femenur, si të isha ligënë atë, së pravona shumën atë. E atje ku për shkojë më në, ato ishë në romakë, në më për Arabë, konzorë e rrace vërën. A po, e tha e rrace vërën me shumë provokonë, Me të më aprisht fejn, e kjo takvaja dhe meru i fejnat tëm. Apo, e qëpion i fako, po. Apo. Dekurajm maksimalat tëm. Ndikur shë than, latun fikua alamin inda Rasulillah, hëta jenë thaddu. Mos i apli për pejgamberin. Lenële let, të jetë qeq, letë i dështujmë prejkë, mos i apli, se në këha në Allah. E që si aplë vetë. Po, të dekurajmë, mos i ajaplë. Mos i në imabë e pëshepin i mën i dinit muslimani dekorejë më të. Prandaj edhe sot që ko dekorejë më të mëna ato. Era më koni mirë, era më koni sinciat, era më koni bujar, era më koni i guximshëm. Ka dekorejë më të. Prandaj i faku godet qendrën e veprimit, aktivitetit ambicës të mbretësinë e rinj dhe dhe gjithashtu prodhon demoralizëm, prodhon dekurajë pradhan dhe mbeli dhe jo shumë i kjaqë, shumë i rëzikë e këtu keqë përpëra njërë cilësit të junë, përpëra njërësit së mundje prajë të njëzir, jelle, uh, alem, në rëzikë, Allah u gjerë në uhalën në Koran në aspekt në e dhëndës dhe kontributit Allah u kallavdhu dy kategorin njëzis ota. i kallavdhu dy kategorin njëzis ata që japin këta gjithësit edhe ata kategorin njëzis u je hudhuna ala ta amil miskin Ellata që nxisin për mëdhon apo. Ellata që vëla yuhduna la ta'am al-meskin. Ja ta theksit, jo që nuk japin, po as nuk nxisin, as nuk inkurajon me bëmir. Kjo është problemi i kësaj çështjeje. O njeriu, dhe në atmosferë do të thonë që nuk bën vetë mirë, po as nuk inkurajon, as nuk lavdron, as as as nuk as nuk nuk i jap vonet atë që bën mirë. Allahu s'po mund ama ti, Allahu të mofte eca. Omur në sukë su AC Persa nuk nuk iqe qey 10 eg, qar më një k proudit qe ngu Sav èk ask ngë për jona kormër her të tek a më lobأkŭ priced ka warm dide, qe të pracamër el seu qe k roughadit xem qe të prakan e qe për jona përjëол në v8, të fordujne, të m&m e se m&m e se m&m e jona për jona për jona për jona për jana për jana për jona për jona për jana për jana për jani archa calë për jano përjë për j kam me kompak më i ri, jam plakth. Shumë plakëm. Kam me kompakon më i ri. Forta kënga di dorë, shumë më shumë i moh. Të djegjash. Po s'kamun si vetë më, jam plak, ama me pamut pa, pa bosë këshë pa namë. Pandaj më në kraju, në kraju, atë shikun si inkurajë kontinatat. Jo më dukrem apo. Dikur s'kamun si vetë më bó, e s'kaçet as dikush më bó pas sa i tani kë del në pozit keqe, e tani hajt a thimos e bó. Kë ajë gjërtësi. Kjo është problemi duk të duktërësis. Që kjo e nga, nga se... Problemi pasaj shkën duke uzgjerru, duke prejk masat njerëzëve të dekorejimit edhe të... të humbesunuj, primër punë të mirë aftë. Prej, gjithashtë problemet që, që e bënd të rizikën, këtë mundi, është se... Në është e keqëja, dë është problematikja është se... Një faku bënd që kriteri dhe standardi kryesor i dhe më thomë dhe primit i komunikimet i bashkëpunimet i, i, i, i, i aljansës i ndajjas, i afrimet i largimet kriteri dhe standardi kryesor për gjithë faktur në shundre bët i interesi personali qiraj i dunjas materialista i ngusht Dëmohon, besimtari lëvizë në rritm e interesit të botës jetër atëmë. A ka se vabë, okri, ndu një bëkja jesë pak eqë, du në shkogale. Dë më dhe më dhe bështi i lëvizë për besimtari nërkosht, ahireti. Ajo është i gjonë, sh gjon shumë, shumë, shumë, shumë, ndaj nuk në ngushtohet kërri, shumë, ka me lëvizë atëmë çfarë është i gjongë krejt njerëz me lëviz, nuk preken me zvetë, kërkon. Që ato ska, nuk ka mësi në pasporëti apo reti apo punën e tij para herat. S'kamunzi si se srokun kërkon as jamë kërkush ku kujt hiqën as kurrëç. Kur bëhet borë dunjoja, rrokun shpejt, se është e vukur dunjoja. Apo kjo ska çare pa po uprek, interes i më interes. Ska çare pa po u godit, përfitim me përfitim. Pandaj Për atë, gjo të reti anjelo qio. E besimi na mëson që boshht e lëvizjes, standardeve veprimi të komunikimit të bashkëpunimit të jetë kush knasi Allah dahireti. Nifaku që dikun tjetër e bën që boshht i lëvizjes, standard i bashkëpunimit tjetë kush, i edhe në se të jetë kush interesi personal. Edhe nëse kjo e ka dëmton se, edhe nëse kjo e ka dëmton të, të mirën, është një skogale, sprish punë. No, kjo është rrezik shumë më shumë pono kurieri, domethon është gjendje nizan një me koll, nizan me e prisht, veç vet në pasmiraftë. Kjo është bug, bug nivo diftësie e, e, e, e, e, e madhe që ka ka plus zemrë njerëz të tillë. Andaj edhe ta dozë edhe kuan e pejgamberit alayhis sallam. Ata që ishin në dinë munafikat. Shikoni, munafika që në Medinë ata ishin madinëli, ishin të madinës. Dhe në zhvillimin e madinës, zgjerimi i madinës ishte në interes të zhvillojë vendi i tyne, apo zhvilloi vendi i tyne. Mirpo zhvillimi i vendit të tyre nuk nuk përkonte me interesdat e tyre. Ata Ne nam e na autoritet nuk rritet sa duhet. Andaj synel me ernu projektin e qytetit duke bashkëpunuar me armishtin e qytetit. Dyftyrët e qytetit bashkunanin me koreshën e Mekës. Me koreshën e Mekës bënin plane, kurthe, dërgonin informata. Në fund të dyja si me ard ata nga Mekja me e rënur projekt në PKM në Medinje. E pëse u nabëtër, a di që kërë pjenë Medinje, kërë prishtë Medinje, e në të tiki rupë, s'ka gole, veqë shkime së për. Për nej, të nëshme, në të nabë. Së përhandër. Përndaj, a ne amësa të ndryshme, bashkëpunime të ndryshme, bëjë bazën e interesën, edhe pëse dëmtojët, edhe pëse prishtët, shashnija, veni, feja, e kështu mëra. Një faku bënë që njëri u më usilë në rrëdhë shumë ngusht, në gulfatën, duku përplasë vazhë një një tjërët, e që kjo është ka këtonë edhe edhe u rejtë edhe konflikte për lejme të shumë të atër. Dhe e fundit në këtë pik, aja që e bën të ndodhër këtë smuja të rëzikshme, e bën të rëndësishme me e të rajtu, po e bën halama të në të mërkohen, se kjo është mundje prej simptomeve që i ka, po edhe prej burinëve të, të, të, të, të fuqizimi që i ka është aktrimi dhe shtirja. Aktrimi dhe shtirja. Hon, ata vinë të këpëgëm asëm shtirëshin. Se për ju vjenë keqë, pëse s'për unë e mërën të bukë. Për ju vjenë keqë, për ju vjenë keqë që aksha pasë po, që akshë më konë me juve, lëmë një tjo. Allah e se ka pare me af. A këtëra në tonë. Ljumë ja i kështë përni mëtë, me përni mëtë, me përni të në kështërni mu. Se ka qashtovë, së menan qashtovë. A këtërën mëton. A këtërime më. më të formë të ndryshme. Mëshallah. Allah, Allah shpuvleft. Filonin. Ah. Zamra sëtë, Allah shpuvleft. A këtërime. Shtirje të ndryshme. Përndaj edhe të... E kam përthonë më mati të dikurë kamien se nëse jie i afër me dikon shok me dikon mik me dikon i njohur me dikon kur të gjat shkon mirë shkon mirë pastaj për diçka të thjesht mm. në gjallën këç kuptime paragjykime rënë raportë si më komentu kët rënjet më një herës më këç skuputet më një herës pas nikozëgat të bashkëpunimit dhe afërsisë të shoqisë si më komentoni ju përse si sa... duket aktrimi ka marr fort Apo, ka qenë aktrimë, s'ka poskullin të dukë. Andaj, aktrimës e s'ka përshmi i Fatkezirës shumë nivellë shoshnis, edhe në familje, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në shoshni, edhe në gjami, edhe në formë një aktrimë, të pasin qerta. Përndaj, edhe, kur ka aktrimë të ndëvëzër, nuk ka kshila, nuk ka asë dhenja, asë marje, po ka keqë përërdim të metave të ose në padikush gabim i fundit që merr vesh ti gabimin e tij, pasi kjo dënyojë ka marrësh apo. Ti nuk asht urdhin për të mirë ndalimin nga keqja. Prisilli Allah xhallahu e ka thënë për besimtarët, je'muruna bil ma'rufi w yanhawu 'anil munkar. Besimtarët urdhrojnë për të mirë, ndalojnë nga keqja. Për munafiqët çfarë ka thonë? Ka thonë je'muruna bil munkari po jenë heu në janin marur. Ata urdhrujnë për t'keqe dhe ndalujnë nga mira. Andaj... Andaj institucionit i urnit për t'mirë, ndalimin nga keqe, të këshiluarit, e sinqert, nuk ka mundësi me mbjetur kër ka një fakë. Një fakë koaktivit banë që, në më dhonë, njëri me i ambullu të metën dikut, po jo me ambullu një bulem të dorë, ja, me ambullu para ti e më azblu para tijën. Mersa, rrezëgjuja po. Dhe duhet më azbluni të met, duhet na azblu para tij mi kazuon katër sy e më azblu para tjetër. Kjo është sensa. Me të kurë shurës fëshia dhe çrregullot sistemi i i, i komunikimit ndër njerëzor atëra vjen dertek kjo problem. Aktrimi, shtiria për dashni, shtiria për respekt, shtiria për përfitim, shtiria Shumë ta, kënë se e po përfitanë, kënë se kua respekt, kënë se e danë, kënë se... Qënë thenë a këtërime, s'ka se qënë të thenë. E nëse një shëshviti të në dhezët, filanë, filanë, filan, që në rrëndë esaj me prejkë a këtërimi, dhe me u, se qërëriti, atër kjo është, me të vërtetë. Shumë alarmante dhe shumë e razikshme. Unë nuk po du me përcaktu, dinësimi vellë ka arritë a këtërimi një po jam i binu se gjithë përtuj me mu se ka këtërim, që ta e di që to përtuj me mu të një ka pring këtë nivell a këtë nivell, a që ka që rëzik a që ka, që, a që ka të jetërit më havet a ka këtërim, ka këtërim, përtuj këtë e, e pos e pos të gjiritat përndaj ajo që e bën të rëzikshme dyfturësit një fakun e se e bën me përhap akëtrimi, me, me përhap sh, eh, shtirja dhe poshte poshtecja shumë e cira. Doku po zonjëra këto të pikë afërmisht më duam për byll. Gjithë ato që përmena, gjithë ato janë hyrje me disa shënimete të dobishme në detajime të nevojshme, por me një oft në fakun të dozën bosh të kësaj që përmena, kuptojmë se pajtarrësia e të paratën selefi kanë pasur ik shumë nga dyftësia. Ka pasur dhrujë, ruaj shumë Mencësi kanë qenë shumë malarks nga te dyftërsisë. Ne e tumë në kolonë të dyftërsisë, ne nuk e shom në kolonë që po tutet dyftërsis. si me dyftërsisë. Timi sinçert me vetveten, pse kanë nevojë të më deklaroj para kërkuajt se njerëzit tek mund të komunikojmë zonë me ti dhe para të kemë presion. Saart kanë duhet të tutet me dyftërsisë. Ndëjja me pas në të kuptim në familje valla, sti shol allahu na ruti. Ku do apo po po flas për to? Fri këllah. Ti di çka tuta? Dhe poku, për ofit, ka bërja, mjabu, në dhe po, kërë të frikësurë për iqka fitë, qështë ka dojë, qështë mja bojë, atë ka ndohë më tuë të prej me mërë për diftyrësisë. Me të ka prej frika prej me. me. Me ta prej bukënë. Me ditë që ka mja bojë, ka me shku. Atë dhej, fja, alon, ka ndohë. Këtë dhejfi, radiallahu të valoni, ka ditë emët e munafikëve i Medina. Ja ka shpallë allahu për e gëmën qëtë emë, me ditë i këshvëllëm. Kur si ka shpojt përgjën publikesht, kur? Ja u ka dit ebat njerëve që i ka mboj probleme në gjemi Kur si ka qitë sëmhaun lafë? Kur? Ja kam su hëdhejfës Qitajnë, atë e ka pos sekretarën Kur rëndek përgjën me sëmë Omeri gjithëruzi Shqikaj pejt kërës përgjënës a i sëpërgjët rratë Sërë përshka në gjenozi të këmë këshkët përgjën të gjenozi Sërë është i kështë kët Shkone në në në, a është hodhejtja, këndhë jësërë, hodhejtja, Allah së asun së në no. në, që që gjithë përënë gjith e ka, ka madhë më hodhejfe, këjë din, dhe së të dikur, u lodhë omeri me këto, ka më hodhejfe, Allah i le, a jemë brënë që atyë, subhanë Allah. Omeri ka pasë emrin me hadith, të kë listë e banur e gjenetit, pega mëri ka dhëmë të jenë gjenet, po ka hëmë poveq që hami bodh Drogë, që kjo drogë e vërtit? I ka për dhejfi, e ka për po dhejfi, e ka për po dhejfi, se kjo se për bodhe, kjo kjo kjo kjo kjo kjo dhejfi, kjo për me për të kjo të kjo të kjo tëtët. I ka për dhejfi, radi Allahu talë e akujt, omeret, nuk je edhe mu kërë për kërëmës në në gëtë mu. O kryonit mu që kjo kjo vëjke, nuk omeret se ka po për kërreshtje, o ne ja vëlloh, ja për tjetë nuk po më interes Një ditë handhële, randja Allah të ala njëhu, u shku të shpjeve të. Edhe mëment, e ka këtë gjenjë ti edhe ka po që në shpje së pëjnë asë të pëjnë asë të pëjnë asë, kur përnë e ndërstë të këtë Muhamide e sonë, i moni për të rritët, nga që më bëjë që ka dush, apo është këtë më shpje, pa abitë më ndonë. E ka orë, ko këna bu mënafik. Me herën ta, ta ka mëtë. Tu bo dertë, tu shku rrugës me bo dertë, e, e, bubekre, e ka të ku ebu Bekri. A të ku ebu Bekri, Allah? Ka që ka, që farhal me ki? Në ka po që i një ka dertë, që ka ki të në këtë dertë? A në ka ndodh me, me në në po në po dhe kërën të më rëzisëshme që a ki, Allah? E dertë, që farhë në ti ki, Allah? Allah më ka ka një për një vë një dëshë për një fërën së dhivëllë amë pëtyun, atë për shemë, Allah që fjamë pëse, që kërës mu një zemën zemën zemën zemën zemën zemën dhe, kër e kanë dëgju dërëtër e handër e bubekri ka dhe, Subhanallah, po dhe nënqushtu e më Allah për edhe në kurim tek peke mërson, jena mashallah, ku përshkët është pi edhe po habitna qa o konë habia aty në vëzënjafë hajtë e qa, tësau habit e bubekri, që sa mund që habit e bubekri, hajtë tësau habit në sku tak pe gambesu koloneros në llo atëm një gol që u jugjo bu bu bu ku po çështë kjo punë u bë me sku para Muhamedit hresat atë. E pastaj më shko ka shaluar kia kësas në faqë. Kjo argjend normale, njerë ka devizë kjo çështë. Nuk është me konsistencë derë derse, është çështje normale kjo punë. Mirë po nivël pas meranon ta, çu të nuk prek dikun apo. Ën i foku i thënë niveli bien te porta. E ka posë derdë, lo, ka posë gallet, e pëse ka posë... O Allah, kërë i kishë parasusht që ato veç dhe, dhe që i seka... Ma shtas për dënim në heret, o veç fula për dënjohë. Në heret dënim e që fa Allah, ka pregjit e Allah në rujtë. Andaj ka posë derdë. Për këtë arsyje ka thonë, Ibn Ebi Mulejke, Rahimu Allah, një për djetarët hershëm dhe të devashme të majtë të tabiinve, ka thonë, e drektu thëllathine min ashabi në nëbi sallam Enni fak. Ma mithlum ma minhum ehadunjekur innehu ana imani Gjibril o Mikael. I kom taku 30 i kom taku, dhe di kom pa, i kom në edhme ta. I kom taku 30 nga shokët e këpër e përgambirit a lejisa dhe samë të, të gjithë. Kjo ka qenë no kulturë shëshnore, kjo s'ka qenë ka qenë eh, po, qen, kulturë shëshnore të gjith i drueshen dyftërsisë. Të gjith, që ata të të të që kom takuane të gjith i drueshen dyftërsisë. Dhe asë njerë i pe i ty një nuk thanë tëse Besimi jam, në dëshmëria jam, është sikur se e në Gjibri dhe e Mikaili tëpë. Melek të vajtë, oh, no, të kërë, a, na, të atë melek. E si komendë kësa i thënje, i bëkaimi që fa të avtëm. Tha vëllahi, i bëtu e më zotën e malë se Azamrën a tyre kanë qenë të mbushurat me besenë, me bindje, dhe me gjithë këtë, e kanë pasë tërë këtë fritë nga një fokë. Dhe dhe sotë dikush nuk kalen imani ti fritë, që që të i kametë, Azamrën të kametë, ndërsa ashtë duke më burë, e duke kërnu se imani ti e si përse me konë Gjibrilë e Mikailjaf, dalime. Dalime. Zemër është e mbuë, këa është njërë si kurës në gjitha aspektë. Njëri soma i di shumë që është, me di e dërbishme, e ullë kukën se mërë vërshë sol nuk po din. Njëri ju soma pak din, apo menonë se shumë din. Edhe njëri soma i dëvarë shumë që është, soma ti për e ka zemër në mbuë shumë besim, i druhet në gjithë do sërni që ka mundësi me i arëmbyu dhe me i arënu, ka në pesimit. Nëriu son më i zbrazë, është më pak frikator. Më pak frikon. Andaj të nodon, direkt kanë investuar, po të shohim madhë mëni punë të caktuar që ka, ka bizneset. Ani që s'ka kurdhësh. Dhet po i ngojnë lamet për një krizë ekonomike apo? Ai ngojnë dytë lamet njëjtë? Atë një krizë ekonomike ka pas. Ky që kanë investuar, nis tash me kalbot hupa. Shkoj këtu, mos zgat, çka e ka duramëre. Ku s'ka kurdhjo? Tek xhush i sport me këna si apo? Qa ka me hupaj, Allah dhe, normal, qa i barati për kriz ekonomikaj? A i s'ka qa hupaj, Allah dhe, kur zheq? A i nështële ka muzi më gëzu, të ashton përbëshim po të më bashkë, të njëjtë. Që të mund më qështuaj ka muzi me e komentu, lajmë në të. E dhe sahabët, plët imanë, plët investimë, kjo pas një mërë, kur ka një për një fak, me bërë në, në, në në nërë, alë, me bërë në prejkë, normal. Ma nështë, që ke e më q ndaj tonë pozdrr prixë me bume me prixë sa të bën vëllai këtë sistemin ta rregullon prit tnaon tkuptimi të shikimi të drejtpërim të kuptimit, të, shikimit, të, të komunikimit të bashkëpunimit këtë i rregullon nëse kem sistem apo kur skos sistem skos ka qarkullon hiç mos sot jasht hiç pa probleme po ama nëse kem sistem chim bashkë sistemi veprojim ecin kem qëllime kem synime kema punë vëllai kem projekte na kola duhet bëhemi apo zdroni fokut dhe bajëmi në mësim. Sko projekt, sko sistem, çka ka golë. Kjo është tetëshka, nuk është pjesë e diskutimit tonë aty. Kjo është ajo që po ta bëj me drejtun këtyrja, këtë, këtë pjesë të parë të një fakut, nësë me të me të në sallon më i pasur zemrat tona nga një duhet të thënia. Allah më i pasur gjuhën tona nga gënjeshtër dhe pas besimi. Në zhymtur tona nga çdo vepër që Allah nuk është i kënaqur me to. E inshallah, në desmë do të rindërrojmë me salim pikave të treta e ده تايزور ده شنو اول ما تي بركات سمولت رزقك ما تزامش ديت الله يرويها دوش بروبله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا